«Та як же він свідчив, коли він Івана Микитиного по-підсили держав, коли голова сільради його в лице гатив?» «А ви бачили, що посвідчить?» «Бачив. Але потерпілі, як ви їх вважаєте, не взяли вас у свідки?» «Я ж не знав, коли той суд буде, і в селі майже ніхто не знав точно. Я вже дізнався, як їх посадили. Вже не говорив, а тільки думав Сава». А прокурор підводив риску. То ви, Саво, надіюсь, зрозуміли мене? Може, зараз і не зовсім, а виростете, зрозумієте. Зрозумів. Прокурор почав підводитись. Встав і я потиснув протягнуту через тіл руку і вийшов на вулицю. Був теплий літній сонячний день. Ніби людина, яка довго сиділа в погребі, смакував повітря. Простір попереду, а ззаду наді мною велика вивізка над будинком роззявила рота словом «суд». «Скільки я їх таких жовторотих бачив, озвався начальник пристані. Ото поб'ються між собою, можуть когось із своїх і пристукнути. А щоб до начальства хіба як п'яний прийде на роботу та почне матюкатись на тебе. А як потрапляють вони в чотири стіни, та ще на суді такого, як прикрутимо, та ще потім років п'ять-десять всукають, приходить тихий та непомітний. Побачить міліціонера, язика ковтає. Десь через місяць чи два після бесіди з прокурором зачиняв я клуб опів на першу. Ну, станці всі вже розійшлися. Я деколу затримав на репетицію хору. Поспівали трохи. Іван Беню ходить руками розмахує все, агітує, щоб уже кінчали. А я й не здогадуюсь. Хористи нарешті пішли, а я трохи поморочився із замком від гримувальної. Сестра старша з подругою чекали мене на ганку. Підходжу до виходу з зали. Тоді в нас ще газовими лампами світили. Тільки на останню лампу, фу, аж залітає Грицько-Пісецький. Маско його прізвище за мене десь на півголови вищий. Я тобі дам писать. Ми з ним щепились. Він оте сьогодні в армію йшов та вернувся з військомату, щоб дома переночувати, а ранесенько в область. Мабуть, дядько підмовив у армію. Мовляв, підеш і кінці у воду, а ми тут на місці все прикриємо. Точить грецько мене через усю залу. В стільці зіставлені, танці ж були. Щоб я де запіткнувся, було б мені... Може, похаркав би кров'ю днів п'ять, і гамба. Заточив він мене аж у куток біля кону. Але так ні разу і не вдарив, бо ми один одного за руки тримаємо. Аж тут чую, хтось мене ззаду попідсили. Шлоп! Хлопці, чого б'єтесь? питає. Я зрадів, розбороняє, думаю. Повертаю на голос голову, в клубі темно хочоковий коли. Аж він мене зубами за щоку як ухопить, ще й чую його неголену щетину. Сестра з подругою в клуб забігли, та гричка відтягують, а він від них відмахується, як мідь від собак. Той, що в мене ззаду тримаю, ані мур, мур Я спробував вирватись, як прив'язаний. Писецький мене зверху по голові кулаками місить, я руками затуляюсь, а ззаду на нього дівчата насідають. Перша гарячка минулася, я став думати, що робити. Тоді я тому, хто мене ззаду тримає, головою під зуби разів п'ять. Чую, руки розчепилися. Я через бар'єр в оркестрову яму. Там раніше поламані стільці лежали. Біжучи, провів по підлозі руками, нема нічого в руку хопити. Прибиральниця на днях все в підвал перенесла. А вискакую на двір. Місячно, як у день. А у нас біля клубу Площа здоровенна, штахетами обгороджена. Підбігаю до штахетів, рву один. Штахети на хрест біля верхньої жертки, і той шматок у мене з рук випав. Я за ним нагнувся, коли чую, хтось мене двома руками за чуба та до землі. Шкіра на голові ніби аж загорілась, затріщала. Але я руку за тим шматком штахета тягнув. Коли Грицько це побачив, то одну руку пускає від мого чуба і собі до штахета. У нього рука довша, він одразу шлоп шматок у руку. Я вириваюсь і тікать. Бачу, біжу просто на хвосу, порослу дерезою.